Залишилося дві речі він і те, що у нетрях, а руки продовжували роботу. Штик рискаля наштовхнувся на тверде. Дзенькнуло глухо та переконливо. Ось воно. Десять сантиметрів убік, і той самий ефект. Ще далі тут належало копнути глибше. І знову. Знайшов Руки тремтіли не так від перевантаження, як від хвилювання. Що це? Військовий склад? Що усередині? А може уламки гармат? От так їх покалічених поскидали у байрак і засипали, щоб ворог не скористався. А може... Може, просто лист грубої бляхи, забутий робочими під час демонтажу залізниці? Всього-навсього. І це найбільш імовірний варіант. А там у другій балці, до якої ще не дійшли руки, такий самий, як дві краплі. Рискаль, наче згодний, з подібним ходом думок, отримав друге дихання. Дзенькало постійно, і невдовзі земля вже не набиралася і не викидалася. Час братися до іншого інструменту. Ні, так і пізно. Скинувши рукавиці, Богдан обмацав фрагменти, що проступали з знадр. Пальці зосереджено товкли болото, обстежуючи нерівності. Проте очі вбирали лише морок. Це була не бляха. Спав погано. Відмивши і помастивши кремом руки, перевдягся у сухе і ліг. У такому стані багато можна дати за гарячий душ хоча б на три хвилини, ну, хоча б на дві, на одну. Уявив, як гарячі струмені змивають під таборуд, тіло свіжішеє, і набирає сили. А тоді повноцінний сон. Мрії мої, мрії. Перекрутившись на седущці, він заплющив очі. А зранку вони розплющилися ще у досвіта. Дивно, але в тілі відчувалася бадьорість. Опустивши скло, хапанув свіжого повітря. В лісі туман, Богдан мивався довго і з задоволенням, за ким у наметі на таганку варилася кава. Пилося швидко, двічі ковтнув чогось, що б потім не муляло. Під грудьми хололо, що ж там, тільки б не склад зі снарядами, що цього разу підкине копацька вдача яким буде її передноворічний подарунок. Коли розвиднілося достатньо та муючи хвилювання, він рушив до схилу, скочивши в яму, обдивився і змив залишки ґрунту з того, що вперто не бажало визначатися. Дивина та й годі, швидко відчистивши болото, побачив іржаву поверхню майже рівно, що йшла навскоси. «Ну, тримайся!» Працювалося легко і швидко. День є день. Натхнення подвоювало сили. Міняючи ризкаль на шкребки та металеву щитку, Богдан поступово відвоював у земних надр щось незрозуміле і велике. Контури того, що відкопували руки, не збиралися звужуватися вглиб, а навпаки розходилися на всі боки. Та зрештою з'явився кут. Суміжна поверхня опускалася строго донизу. Оце діла! Такий собі металевий бункер? Звідки? Ото було б! Ні про що подібне чути і читати не доводилося. Просування вглиб несподівано зупинилося, оскільки у гонитві за темпом він практично засипав самого себе. По скроннях текло. Розкидавши зайвий ґрунт навколо, Богдан знову рушив вглиб. Воно виявилося майже гладким, проте не зовсім, тримокутної форми. «Що за зараза!» Місця знову бракувало. Поспішаючи, він далі закопував себе, від чого робилося тісно. Належало стриматись і розширитися кудись у бік. Застромивши рискаль у бокову стінку шурфа, який вже сягав людського зросту, він наліг від душі, скриготнуло так, що продерло покарку. Рот роззявився не самохідь. Там також було заліза. Щось не менш грандіозне, знаходилося поруч зовсім близько. У повітрі з'явилися білі мухи, нагадуючи, що давно не літо і треба рухатись, як же недоречно закінчується рік. Погода може просто не дозволити. І так диво, що копаєш у січні. Але дав би Бог хоча б розібратися у знахідці. Тоді цілу зиму можна буде будувати плани на новий сезон і готуватися. Долоні відпочили. Грунт вилітав до гори новими порціями. Тут уже не йшло так легко. Те, що знаходилося поруч із першою знахідкою, було не таким рівним, а швидше зовсім не рівним. Воно не бажало відкопуватися, глина не вибиралася, застрягала у незрозумілих деталях, і це дратувало дедалі більше. Що за мара? Лаючись крізь зуби, Богдан таки відчистив маленький фрагмент близько 30 сантиметрів, коли зрозумів, що такий самий, причому з'єднаний з ним, знаходиться поруч. Один в один. Прозріння прийшло зненацька. О, Боже! Гусениця! Земних глибин... Дедалі більше проступав фрагмент якоїсь гусиночної техніки. А оте перше велике гладке з'єднувалося з нею і являло собою єдине ціле. Що це? Особливо щасливим копачам вдавалося знаходити танки, але ж це не був танк, відколупавши ще трошки. Богдан сунув шапку і пошкріб потилицю. «Який же це танк? Невідомо що!» Дуже віддалено об'єкт нагадував сучасну техніку для вкладання газових труб. Щось подібне доводилося бачити, але, взявши зубило, він сколов кілька шарів грубої та крихкої іржі. Ще трохи. Зайве гриміти не хотілося. Зрештою блиснуло. Ця хріноцінь потрапила в землю тоді, коли ще жодних трубоукладачів не існувало. Укотре розкидавши зайвий ґрунт, Богдан відвоював нові сантиметри. А потім кортіло схопитися за голову. Очі бачили, а голова відмовлялася сприймати. Неочікуваність і вагомість знахідки не те, що вражала, змушувала випасти в осад. Це все-таки був танк. Але не той відомий усім з часів Другої світової. Експонат Першої світової за вагомістю знахідки не йшов у жодне порівняння з технікою, Другої світової війни. Обчистивши двометровий фрагмент, Богдан остаточно зрозумів, що не помилився. А ще відчув приплив жару до обличчя та грудей і характерне відчуття, що став обранцем долі. Втім, до справжнього набуття статусу щасливчика залишалося ого-го! «Скільки?» Вискочивши на гору, Богдан озирнувся. «Чого, питається?» «Тут же ж ніколи нікого та про існування так званого закону підлості знає кожен». Швидко збігавши до джипа, він витяг маскувальну сітку і розтяг над ямою, намагаючись, щоб їй вистачило і на гори викиданої землі. Наносив хмизу, потім присипав листям. Ну, тепер принаймні здалеку непомітно. Все, мити руки. Кава заварилася швидко, і вмостившись на задній седусці, він розкрив ноутбук. Тепер належало шукати в іншому просторі. Будь-який копач з досвідом знає, як треба вчинити з подібною знахідкою, якщо вже доля ощасливила? Кожна бойова машина мала власний номер, штампований у відповідному місці залежно від типу і конструкції. Насамперед належало відкопати фрагмент, який при фотографуванні давав безмогу розрізнити, що це танк, Причому номер мав бути відчищений, а якість цифрового фото достатньою, щоб збільшити і прочитати його на компі. Знімки виставляються в інтернеті на сайтах чорних археологів. Як правило, чекати доводиться недовго. Щасливці швидко знаходять посередники, а якщо зовсім пощастить, то безпосередньо колекціонери – люди багаті та зацікавлені. Номер танка ідентифікується за відповідними архівами і далі. Вже від спритності самого копача залежить загроміти у вириту яму з проламаною головою чи все-таки отримати гроші за координати місця знахідки. Трапляється, що одне не виключає іншого». Сторінки горталися швидко, і фізична праця ось-ось мала відновитися. Такого роду технікою раніше Богданові цікавитися не доводилося, адже ймовірність знайти її дорівнювала нулю. Якщо танкові баталії окремих битв Другої світової – Обліковувалися тисячами машин з кожного боку, то кількість танків Першої світової взагалі можна було перелічити на пальцях. Навіть без вікіпедії Богдану впевнено міг сказати, що перший сучасного погляду потворні танки мали лише дві держави Англія та Німеччина а два чи три боя, в яких ці машини брали участь, були розписані істориками з такою пунктуальністю, що годі було сподіватися, бодай на один забутий екземпляр. Створивши каскад сторінок і вивівши малюнки та схеми, він визначився остаточно. Знайдений танк був німецьким і називався «МТ-80». Пальці не завжди втрапляли по клавішах, і це забирало час. Горталися нові сторінки, відкривалися форуми копачів, що торкалися подібної тематики. Цікавило в цьому випадку лише одно – де у нього номер? Номери тигрів та пантер Другої світової писалися в тому числі на баштах, і віднайти їх, було досить легко. Знайдений вісімдесятий був неповороткою потворою, гусениці якої сягали вище голови, а башта ховалася глибоко між ними. Доступ до неї ускладнювався. Де ж його номер? Йому доводилося чути про везунчиків, яким пощастило відшукати німецький тигр. Гонорар за знахідку становив у таких випадках 100 тисяч євриків, лише за координати місця знаходження. Далі запускався відлагоджений механізм співпраці тюнівих діячів та чиновників, казали навіть найвищу рівня. Стягалася немислима техніка, і упродовж лічених днів Знахідка оперативно пересікала кордони суверенної, аби дбайливо відреставрованою знайти належне місце в якомусь парку звихнутого закордонного колекціонера. Ексклюзивність цього екземпляра не йшла в жодне порівняння з якимось там тигром, а якщо порівнювати з тигром живим – то з упевненістю можна було б сказати, що Богдан зараз володів живим мамонтом. Відчуття одержимості охопило цілковито. У ліченні дні належало ідентифікувати знахідку та надійно замаскувати. Так, щоб ніхто, жодним чином. Тепер усе залежало від Ноута, і його власних навичок роботи з документами, адже відкопати усе і знайти номер на осліп нереально. Якщо ж питання ідентифікації не вирішиться через інтернет, доведеться піднімати архіви. А отже, надійно законсервувати місце знахідки на зиму, відтягнувши таким чином реалізацію задумів мінімум на півроку. Номер треба знайти вже. І тоді вимушений простій – не мене дарма. Однак за натурою та по життю Богдан розумів, що ведення подібних справ його методами важке та ризиковане. Проте вдіяти нічого не міг і не бажав. Надто багато негативного життєвого досвіду – Важкою брилою лежало на ньому. Негативно у плані співпраці та довіри до інших. І тут вже не йшлося виключно про чорну археологію. Надвечір очі почали боліти. З'явилися дратівливість і невдоволення. Усвідомив, що гостро бракує часу. Завтра Новий рік. Якщо доведеться тупо просидіти за компом день-два, то копати вже не буде коли. Наріздво сепане і до літа. Пригадався відомий твір Хемінгея про Старого море. Ніколи не страждаючи пристрастю рибальства, Богдан тим не менше добре уявив, як то воно загарпонити рибу яку не в силі витягти. Старому, до речі, так і не вдалося. Склавши ногу, він натяг спальника на голову. Якщо дихати всередину, легко ночується у неопалювальній машині навіть такої пори. Морозу ж немає, і, поринаючи у нервовий сон, він навіть гадки не мав, що на протилежному боці земної кулі ще одна людина, яка на відміну від нього набагато більше розбиралася в таких речах, як рибальство й океан, саме в цю мить також згадала неперевершений твір світового класика. Аргентинське узбережжя в районі мису Текао доживало спокійний день. Щоправда, надвечір посилився вітер і з'явилися хвилі. Сейнер готували до заходу в бухту. Під гала соборних чайок вивантажували останні контейнери з рибою, Дель льбоска стояв на причалі, в останній милуючись окресленим червоним сяйвом хмарами. пошерхла рука, Неквапно стерла залишки солі з обвітреного обличчя. День подарував очікуване задоволення і душевну рівновагу. Та й уловні в року кілька контейнерів макрелі, а красен тунець, якого витягли вже надвечір, давно не потрапляв до його сітей. Згадалася улюблена книжка «Старий Тамори». Чого раптом? Бо сам також вже старий. А море? Найбільше кохання в його житті. Ні, навряд. Тому що тонця виловили. Адже й рибалка з Роману також боровся і з тонцем. Ні, знову не те. Щось інше. Зрозумів раптово і одразу спохмурнів. Упродовж останнього тижня Дон Маріо живі з відчуттям, що в рибину, яку, можливо, не під силу буде витягти навіть йому. І враження це аж ніяк не пов'язувалося з океаном. Піднявши комір пальто, Денис похмуро сунув Галасливими вулицями. Погода застрягла у плюсах, вітер, здавалося, умер, А про пору року нагадували лише поодинокі білі мухи, що залетіли не відзвідки. Торкаючись асфальту, вони одразу танули. Від марного теняння в натовпі почали гудіти ноги. А тим часом належало згаяти. Ще понад три години. Братове помешкання він залишив ще затемно, щоб виключити найменший ризик. Хто зна? Нагрянуть зрання або вирішать постежити? Хоча навряд. Якби ж то сам був новачком у подібних справах, достатньо раз глянути, яким став Василь, щоб спрогнозувати дії тих, то вирішив на нього наїхати. Куди таке подінеться? Повне чмо. Хто за нього стане? Відведена Василеві роль була елементарною, ба навіть примітивною. Але навіть за такого розкладу доводилося переживати, чи той упорається. Нагадування з боку шлунку ставали чим далі нав'язливішими, і, проминувши Макдональдс, де можна лише стояти, Денис увійшов до кафешки з зачовганою назвою «Затишок». Утім, усередині справді було затишно. Сівшись у темний закуток, він замовив солянку і простяг ноги. Зараз вкинути щось гаряче, бо потім не знати коли. Простий до примітивного план дій – не викликав у нього особливого хвилювання. І однак на душі чомусь було важко. Тім хіба може там панувати спокій, коли збирається додати до свого особистого списку два зайвих трупи? Навіть якщо там уже налічується п'ятеро. Чого вони постали саме тепер? Денис рідко згадував людей, яких довелося вбити хоч іноді, як то кажуть, накочувало переважно по п'яні. Першим значився той, через кого все почалося, через кого все життя його зробило такий кардинальний поворот. Ігор був старший на три роки. Красунчик і розумник, від якого божеволі ледівки, що звик тримати себе вище за всіх. Так вже Розпорядилася того вечора доля, що цей Олен Делон місцевого масштабу перейшов усі межі, поглазувавши превселюдно не лише з кількох таких, як Денис, а й з двох його друзів, батьки яких були відповідальними шишками, а отже самі хлопці вважали себе мажорами і претендували на законну повагу. Вони підбили на розправу, хоч сам Ігор водив дрожбу іще старшими і крутішими хлопцями, які могли за нього постояти. Переклинило того вечора усіх трьох. Проте старався насамперед Денис у бажанні довести приятелям, що відсутність мажорного статусу з лихвою компенсується особистими якостями. Довію а коли зранку зд'ясувалося, що Ігор помер у лікарні, а дія алкоголю скінчилася, зрозумів подальші свої перспективи і вдарився у біга. «Та куди втечеш з підводного човна?» Допоміг Бабашов, його тренер із боротьби, що мав до хлопця симпатії. Впавши на коліна, Денис наплів йому, що вбивали якраз мажори, а він на дурняк потрапив, і от тепер їх батьки витягатимуть, а на півсироті світить роль цапа відбувайла. Бабашов повірив, і, усвідомлюючи, де живе, добре уявив подальшу долю хлопця, що залишився з матір'ю та меншим братом. Сам, будучи добряче четертим халачем, Наставник зумів знайти людей, що допомогли переправитися в Казахстан, який на той час вже був окремою державою. У суцільному безладі 90-х вдалося загубитися. Ще під час втечі і теняння казахськими вольницями молодий, одначе пруткий хлопець зійшовся зі старшим чоловіком на прізвисько Алтин, що чистив поїзди, безперервно подорожуючи. Розбитний помічник стався злодієві в нагоді, проте Денис вчасно зрозумів, що це не його. А коли уздрів, що старший подільник дурить, ділячи здобич не по-братськи, терпіти не став. Алтин першим схопився за ніж. Та перевага однака була на боці Дениса. Отримана жут в невеличка рана, не становила особливої загрози, проте спричинила втрату контролю над собою. Убивство двох наступних також не планувалося заздалгідь. Напевне, саме з цієї причини сумління не мучило його безпосередньо перед учинком, адже часу, щоб наважитися, завжди було небагато. Осівши на одному з базарів і займаючись контрабандними товарами, Денис вже мав певний достаток і навіть міркував, як би притягти сюди маму та брата, які досі найменшої гадки не мали, де він і що з ним. Двоє залітних виявилися конкретними лохами, хоч і самі мали бажання нагріти нових компаньйонів, а ставки виявились такими, що Денис не вагався. Лохів розстріляли з пістолета і надійно заховали трупи. Зробити найважливіше довелося власними руками, адже на двох приятелів-новачків покладатися було небезпечно. Потім закрутилося. Залітні також мали дах і на якийсь час Довелося зникнути. Та, засвоївши місцеву специфіку, Денис невдовзі знову повернувся на казаки. Країна ж велика, щоправда, перед поверненням довелося постаратися, і на російській території, навісивши на себе ще один труп, так уже склалося через дурницю. Дільничний в одному містечку виявився кмітливим, прискіпливим та охочим до грошей. Проте Денис вдіяв якнайдійніше. Подібні спогади не приносили задоволення, проте й не спричиняли муксумління. А закінчувалося завжди стандартним висновком. Усі, кого довелося замочити, самі не були святими, і так чи інакше – Мали на меті скривдити його, а отже заслужили таке життя хто кого. І ще одна думка завжди проблискувала у свідомості він сильний і здатний брати гору у смертельному протистоянні, адже розв'язання серйозних проблем шляхом убивства стало системою. Та слідом за цією самостверджувальною. Невдовзі з'являлася наступна. Так буде не завжди. І колись не пощастить. А отже незавидна власна доля відома наперед.